Съвместими отношения 34-та лекция от четвърта година на Общо култен клас, държана на 29 юли 1925 година. Доброта, истина, красота – това е любовта. Размишление. Истината Ще ви направи свободни Казва Христос Йоанн 8 глава 32 стих Сега слушайте и пишете Това, което ще ви кажа Ще бъде толкова важно Че ще трябва да си го запишете Думата «важно» има двояко значение. Той, което е важно за здравия, не е важно за болния. Той, което е важно за болния, не е важно за здравия. Човек трябва да разбира смисъла и важността на нещата. Вие знаете, кое е важно за здравия човек и кое е важно за болния. Това, което е важно за живите хора, не е важно за умрелите. Това, което е важно за умрелите, не е важно за живите. Умрелите, като отидат в другия свят, мислят как да си съградят тяло. Живите хора мислят как да развият своето тяло. Някои от вас, като ученици, казват да умрем Мислите ли, че смъртта разрешава важните въпроси? Тъй както вие схващате смъртта, тя не разрешава нищо. Има друго важно положение в живота. Всеки човек, като дойде в света, трябва да се учи. Дали иска или не, дали ще стане ученик или не, това е друг въпрос но Той е длъжен да се учи. Той има всички възможности да бъде ученик. В това отношение Той може да има съдействието на всички висши същества, но никой не може да го застави на сила да стане ученик. Под думата ученик ние разбираме човек, който учи съзнателно, Придобива знание и го използва за благото на своята душа. Когато ученикът влезе в света, той настъпва в една област на изпитания. Често някой човек казва, аз имам изпитания. Господ му е дал изпитания, а той дошъл да ми разправя това, да ме изпитва. Изпитанието е за тебе, ти сам ще си решиш задачата, аз няма да я решавам заради тебе. Някой казва, аз имам да държа изпит. Издръж изпита си и тогава ела да ми кажеш, че си го държал. Ама някаква болка имам. Издръж болката си и като оздравееш ела при мен. Ако разбираш болката като изпитание, ако разбираш страданието като изпитание, ако разбираш спънката в живота си като изпитание, издръжги, Пък има и друго положение. Ако разбираш мъжнотията като връзка, ако разбираш болката като връзка, ела при мене, аз ще те приема на драго сърце. Тъй, че страданията могат да бъдат изпитания, могат да бъдат и връзки. Следователно, ако страданията на ученика са дадени като изпит, той трябва да издържи изпита си и после да дойде при мен да каже, днес имах изпит, издържах го. Аз ще се радвам, че той е издържал изпита си. Така се радват и учениците от гимназията, че са издържали своите изпити. Те като излязат от изпитната зала, скачат, радват се и близките около тях се радват. Ако вие гледате на страданието като на връзка, тогава как ще постъпите? Как се образуват връзките? По някой път ви гледам. Вие размествате тези величини. Когато е време да държите изпита си, вие отивате да се запознавате с някого и отлагате вашия изпит. Когато имате страданието като връзка с цел да се запознаете с някого, тогава вие седите в дома си и казвате Не искам да се запознавам с никого, изпит имам, трябва да седя в къщи да уча. Тогава вие обръщате вашия съвет с главата надолу. Миналия път ви казах, че училището е изпит и вие трябва да държите изпита си. Като издържите изпита си, ще дойде унази вътрешна връзка на живота. За да се образува тази вътрешна връзка, трябва да знаете как да помагате. Ако не можеш да помогнеш някому, ти никога не ще можеш да образуваш тази връзка с него. Как се образува връзка между майката и детето? Чрез помощта, която майката дава на детето. Тя знае да помага. Как се образува връзка между господаря и слугата? Господарят знае как да помага на своя слуга. Как се образува връзката между учителя и ученика? Учителят трябва да знае как да помага. От друга страна, ученикът не трябва да подпушва божествените енергии в себе си. Има три рода енергии в човека, които могат да се подпушат. Първия вид енергия са тия на мускулите или Енергиите на физическото тяло. Ето защо ученикът не трябва да подпушва в себе си този вид енергии. Подпушили ги, става натрупване в мускулите, което наричаме надебеляване. Щом подпушиш физическите енергии в себе си, ще надебелееш, ще станеш като буре. След всяко надебеляване започват да се зараждат ред болезнени състояния, които сегашната наука и медицина обясняват по един или друг начин. Щом отпушиш енергиите на физическото тяло, мускулната и костната система дохождат в своето естествено състояние или, с други думи казано, тялото се намира в здравословно състояние. Вторият вид енергии, които не трябва да подпушвате, това са енергиите на вашите чувства. Чувствата са божествени енергии, които минават през вас. Те са причина, дето у вас се зараждат желания да се изявите. Тук изявлението може да бъде или към някоя птичка, или към някое млекопитаещо или към някой човек. Едно е важно. В дадения случай, живата природа или Бог ви е поставил в положение да изявите своите чувства. И вие трябва да ги изявите, без да философствате. По кой начин ще ги изявите? За всеки даден случай ви се определя и метод как да постъпите ми заявите своите чувства, не се спирайте при и същество да му казвате, че само вие можете да изявите тези чувства към Него. Ако аз мога да извадя някого свъже вън от кладеница, нема не могат да се намерят и други, които може да направят същото. Не само един, но много още такива хора могат да се намерят. Моята услуга се състои в това, че аз съм първият, който съм направил тази услуга. Моментът, в който съм дошъл аз, то е важният, а не самият аз. Това, че съм попаднал в най-важния момент, дава цена на моята услуга, а не че само аз мога да я направя. Ще благодаря в себе си, че съм имал той щастие. Тази привилегия – аз да направя тази услуга. Ако се въобразя, че само аз притежавам силата да направя тази услуга, това е лъжливо схващане, лъжливо понятие. Третият вид енергии, които не трябва да подпушите – това са енергиите на вашите мисли. Сега, ако се обърнем към музиката – ще видим, че там има силни тонове. Има и меки тонове. Всякога след силния тон иде мектон. Същото нещо е и в природата. Ти не можеш да предизвикаш силен тон, докато не предизвикаш мектон. И не можеш да предизвикаш мектон, докато не предизвикаш силен тон. Силният и мекият тон вървят паралелно в музиката. Великите музиканти разбират този двоях закон. След силния тон трябва да предизвикаме мек, за да може да използваме енергията на силния тон. Вие сте в Божествено училище. Запитвали ли сте се някога какво сте научили? Много нещо сте научили до сега. Но какво сте приложили? По думата приложение, разбирам, да съзнавате, че сте работили. Ще изясня мисълта си. Често вие казвате, трябва да бъдем в хармония с външния свят. На птицата ще говорите като на птица. Няма защо да я учите да ходи по земята. Тя ще си хвърчива въздуха. Няма да учите млекопитаящото да хвърчи във въздуха, него ще учите да ходи по земята правилно. Няма защо да се чудите, че волът е голям, пък не може да хвърчи. Няма защо да учите змията да ходи по земята, ние ще учите да се влаче по корем. Няма да учите рибата да ходи по земята. ние ще учите да плува във водата. Така е наредила природата. Затова именно и вие трябва да се съобразявате с постъпките си, според естеството на всяко същество. Същото нещо се отнася и до вашите мисли. Понеже много от вашите мисли спадат към един или друг вид от тези животни, и вие трябва да знаете как да се отнасяте към тях. Има мисли, които хвърчат. Има мисли, които ходят по земята. Има мисли, които се влачат. Има мисли, които плуват. В даден момент вие се занимавате с една мисъл, която плува. Кажете ми, как ще накарате тази мисъл да хвърчи? Това е велика алхимическа наука. Природата, която е много разумна, е изразходвала милиони години, докато накара рибите да хвърчат във въздуха. Вие, един ученик, който не е запознат с дълбоките закони на природата, който не познава нейните сили, си прави иллюзии, че може да превърне една плаваща мисъл в хвърката. Не хванете тази мисъл, извадете я вън от морето, изпечете я на огъня и направете от нея един хубав обяд. Казвате, трябва ли да си яде риба? Много хубави са тези риби. Ядът те От тях може да си направите и майонеза. Това нищо не значи. По този начин, вие ще превърнете една плаваща мисъл в хвърката. Значи птицата трябва да хвърчи, млекопитающото трябва да ходи, змията трябва да се влече, рибата трябва да плува, човекът трябва да мисли право. Само ангелите мислят. У нези, които казват, че човекът бил манас, не разбират нещата. Съвременният човек не е манас. Той трябва да учи закона на любовта. Първо да се научи да чувства правилно, после да мисли правилно. Ако искате да знаете истината, тя съди в това, че всеки човек, който не чувства правилно, той не може и да мисли правилно. Понеже ангелите мислят правилно, те работят с мисълта, а са оставили хората да работят с чувствата. Значи ангелите мислят, а хората чувстват. Следователно, между мислите на ангелите и нашите чувства става една вътрешна връзка. Когато кажем, че човек започва да мисли, ние подразбираме, че някой ангел се е заселил в тялото на тази душа, на земята, която чувства. Тогава именно тази душа започва да чувства и да мисли. Тя мисли с ума на ангела, а чувства с сърцето на човека. Ангелът съзнава, че започва да чувства но вече с душата на човека. Значи, между ангела и човека има взаимна връзка. Ангелът е силният тон, а човекът е мекият тон. Вие питате някого, ти право ли мислиш? Защо питате него? Питайте ангела. Ако е въпрос за чувстване, Питайте човека, дали чувства право или не. В цялата свещена книга никъде не се говори за човешкият ум, но за ума, за мисълта на ангелите, а пък за сърцето на човека. Само новите писатели казват, че както човек мисли, такъв става. Както човек чувства. Такъв е в действителност. Човек възприема своята мисъл чрез сърцето си. Следователно, за да разбереш състоянието на когото иде, да трябва да чувстваш тъй както и той чувства. Само така ще може да се разберете. Сега няма да се спирам да ви обяснявам тия неща надълго. Аз съм засегнал всички тия въпроси, направил съм ги до някъде, разбираеме, но вие, вместо да извлечете полза от тях, мислите, че тази работа е много лесна. Не, всяка мисъл трябва да мине през вашето сърце. Тези мисли не са мои, те са божествени мисли, божествени енергии, които минават през мене. Тия енергии трябва да минат и през вас. Аз не искам да бъдете като онези реки, които текат само във време на дъжд. Щом престане дъждът и тия реки пресъхват. Реки, които пресъхват, са дъждовни, мътни. В тях няма живот, който постоянно да се влива. Всяка река трябва да има притоци. Тя трябва постоянно да тече, да не пресъхва, и при най-голямата топлина, и при най-голямата суша. Това наричам жива река. И за това казвам, истински човек е онзи, чиято река при най-лошите условия на живота не пресъхва и маслото в неговото кандило. При най-лошите условия не изгаря. Сега аз не казвам, че нямате масло, т.е. че нямате мисли и чувства. Вие имате сърце, но не го употребявате. Вие имате ум, но не го употребявате. Понякога вие постъпвате като младите муми, които се обличат с новите си дрехи само в празнични дни. Или когато посрещат този, когато обичат. А в обикновените дни са скъсани дрехи. Значи, за да се облечете с хубави дрехи, изискват се особени условия. Човек трябва да бъде и при обикновените условия на своя живот много хубаво облечен. Допуснете, че вие сте богат търговец. Баща на пет сина и пет дъщери, които ви обичат. Един ден, обаче, вие изгубвате 200 000 лева и почти пропадате материално. Връщате се от дома и започвате да викате, да крещите на синовете и дъщерите си. Питам, какво печелите в дадения случай? Какво трябва да кажете на синовете и дъщерите си? Как трябва да разрешите този въпрос? Всичкото ви състояние е отишло, а дъщерите и синовете ви са вече доста израсли и вие няма какво да им оставите. Според правилата на окултната наука, какво трябва да кажете на вашите дъщери и синове, като влезете от дома си? Аз ще ви улесня, като ви приведа един пример. В древността някой си виден княз заминал да странства с цел да проучва света, като оставил дома си жена си с две деца. В негово отсъствие децата му умрели. Като се връща, неговата възлюбена го посреща много радостно и започва да му разправя една приказка. Един приятел дойде у дома и ни остави два скъпоценни камъка. След една година дойде да си вземе скъпоценните камъни обратно. Мъжът я запитва. Ти даде ли му ги? Да, той ги донесе. Те бяха негови. И той имаше право да си ги вземе. Мъжът се съгласява с жена си. Намира, че е постъпила добре. Тогава тя му казва. Тия скъпоценни камъни са нашите деца които дойдоха да вземат и аз ги пуснах. Питам, ако вие изгубите едно ваше красиво чувство, не е ли същото? Ако някой ви обиди, какво ще направите като ученици? Какво нещо е обидата? Щом някой може да ви обиди, вие сте много малък извор, който едва цирка Казвате, еди кой си ме обиди, тежко ми стана на душата. Казвам, много малък извор си. Ако някой човек хвърли нещо в един грамаден извор, който постоянно блика, той ще се размъти ли? Не, грамадният извор ще изхвърли всичко навън. Наскоро дохожда при мен един мой приятел и плаче. Казвам му, ти си плачи, що ме дошло за плач, но ако искаш да докажеш, што зи плач, че ме обичаш, лъжеш се. Плачът нищо не доказва. Аз разбирам смисъла на сълзите. Ето, преди една година ти плачеше, защото беше щупил крака си. Човек плаче за много работи. Какво означава плачът? Той не е израз на приятелство. Всеки трябва да анализира своите постъпки и състояния. Плачеш ли? Трябва да знаеш защо плачеш. Сълзите показват промяна на състоянието. Хората се лекуват с плача. Ти плачеш... Защото си болен. Ти плачеш, защото си скръбен. Ти плачеш, защото си изгубил приятеля си. Казвате, че някой човек плаче от радост. Когато хората плачат от радост, то е, защото те се боят да не изгубят радостта си. Тия хора изпадат едновременно в две противоположни мисли и чувства. От една страна се радват, че скръпта им се е превърнала в радост, а от друга страна се боят да не изгубят радостта си. Ученикът трябва дълбоко да разбира всички прояви на Божествения дух. На чертежа имате успорените линии А и Б, които са равни помежду си. Тия линии представляват две живи същества. Ние казваме, че разумните същества се движат по успоредни линии. Тогава питам, колко положение може да се образуват между тези две същества? Те могат да заемат още положения С и Д. Точките С и Д изразяват меки тонове които се забелязва постепенна градация. Изобщо в отношенията между двама души ще се образуват или меки, или силни тонове. При сегашните условия на живота няма друг изходен път. В силните тонове стават най-големите проветрявания. Всички спорове. Всички недоразумения в живота на хората стават на планинските върхове. Хората се давят в низините, дето се образуват езера, понеже не знаят да плуват. В меките тонове човек може да се удави, а силните тонове могат да го отвеят. Казвате, този човек е много мек. Да, но ако не знаеш как да поступваш ти можеш да се отдавиш в него. Ти трябва да разбираш и мекия, и силния човек, защото в мекия ще се отдавиш, а силният ще те отвее, както вятърът отвява и ще те отнесе някъде. При силния трябва да имаш крила, а при мекия трябва да имаш перки. Перките не са за хвъркане и крилата не са за плуване. Да хвърчите и да плувате, това са два метода, които вие трябва да знаете. Птицата може някой път да използва крилата си да плува, но тя не може да плува като рибата, да слиза дълбоко във водата. И рибата може някой път да излезе на повърхността на водата, но тя не може да излезе високо във въздуха и да хвърчи като птица. Сега от вас се изисква приложение. Защо човек трябва да бъде ученик? В какво седи ученичеството? Знанието е потребно на ученика, за да може да живее в този свят. Защо циголарът се учи да свири? За да може да живее добре. Най-първо циголарът трябва да свири за себе си. В това той трябва да изпитва удоволствие. Дали си художник, писател или да е, каквото учиш или каквото вършиш, най-първо то трябва да има отношение към самия теб, а после и към другите. Питам ви, всяка сутрин, като ставате, задавали ли сте си въпроса, какво нещо е Бог? Имате ли ясна представа за Бога? Вие нямате ясна представа за Бога, затова не знаете какво нещо е страх Божий. Вие имате временен страх. Като видите някоя мечка или някой паяк или някоя змия, плашите се. Съвременните хора говорят за Бога, говорят за страх Божий, но нито Бога познават, нито страх от Него имат. Ако ученикът няма страх от Бога, това е Неговото нещастие. Да имаш страх от Бога е полезно нещо. За този страх се казва, начало на мъдростта е страх Божий. Притчи Първа глава, седми стих Някои хора казват, че не трябва да се страхуваме. Вярно е, че не трябва да се страхуваме, но от какво? Има един страх, който не е потребен на човека, но има един страх, който представлява велик закон. Този закон на страха всякога трябва да имате предвид. Всеки химик трябва да знае качествата на елементите, с които работи. Не ги ли знае? Това може да коства живота му. Всеки, който хвърчи хвърчива въздуха с аероплан, трябва да разбира законите на хвърченето, иначе ще се намери на земята. Щом се намери на земята, няма да има първото величие – Други ще го вдигат. Някой казва, аз ще стана учен човек. Знаете ли колко е опасно човек да стане учен? Велико благо е да бъдеш учен, но в това има големи опасности, големи страдания. Простият човек не може да страда както ученият. При мен идват много хора и ми казват, ние научихме много неща от живота, но и много страдаме. Казвам, вие сте от учените хора, които много страдат. Още много има да учите и да страдате. Когато човек добива знание, той трябва да се отнася към него със свещен трепет. Първите хора ги изпъдиха из рая, понеже искаха по лесен път да придобият знания. Змията каза на Ева, «Вие искате по лесен начин да придобивате знания. Това е лесна работа. Достатъчно е да вкусите от плодовете на дървото за познаване доброто и злото и очите ви ще се отворят. Ева вкуси от забранения плод и дадя от него на Адам». Но видя тя после, че тази работа не излезе така лесна. Очите им се отвориха, те видяха страшни работи. Казвам, такава е съдбата на всеки едного, който търси лесния път. Когато първата жена послуша неочаквано явилия се професор Фрая, който й даде един урок по предметно обучение, тя разбра лошите последствия от бързането. Раят беше окултна школа. Господ каза на първите ученици от тази школа да ядат от всички плодове, но не и от плодовете на дървото, за познаване на доброто и злото. Но професорът, който се промъкна в рая, Даде първата лекция на един от двамата ученици, като им каза, че те могат да престъпят Божия закон, като едат от плодовете на забравеното дърво. Адам, като вкуси от тези плодове, си каза: Наистина, аз не съм ли свободен да постъпвам както разбирам? Аз нямам ли ум да мисля и сърце да чувствам? Раят не е ли мой? Всичките животни не са ли мои? Какво от това, че съм пристъпил Божията заповед? Какво ще каже Господ? Но след като хапна от забранения плод, той се скри от лицето на Господа. Бог си яви в рая и извика Адам и Ева и им каза. Излезте да си кажете урока. Какво научихте днес? Бог ги извика веднъж. Дваш три пъти, но никой от тях не излезе. Най-после Бог разтърси рая. Това не се споменава никъде в писанието. Адам никога не беше изпитвал подобно разтърсване. Той веднага излезе пред Господа. Запита го Бог, Де се криеш? Тук съм Господи, но ме е срам да изляза. Защо те е срам? Гол съм. Кой ти каза, че си гол? Както виждате, Адам се боеше да излезе пред Господа. Значи, свещения страх дойде от тях, но те не го разбраха. И трябваше Господ дълго време да ги изпитва, за да извади на лице истината. Днес хората имат същия навик, да се крият от Господа и казват «Голи сме!» «Защо сте голи?» «Коя е причината за тази ваша голота?» «Кой е виновникът за това?» «Не можеш да го уловиш!» Този разказ представлява една алегория. Ще го оставим сега на страна. Питам ви, как мислите, вие надвили ли сте този недък, който съществуваше у Адам? Не. Господ ще се яви и на вас и ще започне да ви говори. Господ говори по три начина, т.е. той може да говори по много начини, но три от тях са съществени. Когато пророк Илия трябваше да научи да разбере нещо, отиде в планината. Там първо се си яви силна буря, но Бог не беше в бурята. Божествената любов не е в бурята. След той огън дойде, но Бог не беше и в огъня. Най-после се чути глас. И тогава Илия си закри лицето и разбра, че това беше Бог. Първите две положения разклатиха ума и сърцето му. Бурата разклати въздуха, разклати и неговия ум. Огънят разклати неговото сърце. От този момент Илия започна да мисли. Той беше от тези хора, които решаваха въпросите на общо основание. Илия заклад 450 ваалови пророци. Господ му каза, аз не те пратих да колиш, но те пратих с живото слово да учиш хората. Господ изпрати Илия на планината да му покаже колко е страхлив. Илия, който беше такъв голям пророк, като чу закамванията, не на завел, оплаше се и избяга в пустинята. Тук... Той чу Словото Господне, който му рече. Що правиш тук, Илия? Излез да застани на гората пред Господа. На тази гора Бог изпрати буря, която разклати неговия ум и огън, който разклати неговото сърце. Най-после дойде тихият глас, който му показа пътя. Но цели 40 дни трябваше да пости Илия, за да чуе този глас. Вие чели ли сте този разказ? Знаете ли какъв беше разговорът между Бога и Илия? Казва му Господ, Ти си човекът на силните тонове. Аз ще те взема на небето с огнена колесница, за да познаеш любовта. За твой заместник ще остане Елисей, който ще ти покаже как трябваше да работиш. Елисей беше човек от меките тонове. Някои от учениците в школата употребяват методите на Илия. Излизат с наточени ножове. И мъже, и жени са наточили ножовете си, Чакат само да ги бутне някой и казват, ако говориш много, ще те мушна три 4 пъти с ножа си, ще познаеш, че съм ученик на една окултна школа. Разбиране е това. Питам, правилно ли е двама ученици да се бият помежду си като пехливани? Казвате, как ще се разреши спорът между тях? Понеже те не са разбрали друг метод, освен физическата саморазправа, ще се намери някой по-силен от тях, ще повали единия на земята, а на втория ще даде друг някакъв урок. Послабят все ще остане с някаква следа от този бой. Затова той ще получи друг урок. Ще легне за няколко дни в легло. През това време ще трябва да се моли на Бога, да поправи грешката си. Когато двама ученици спорят за нещо, те трябва да отидат при учителя си да им даде някакъв съвет, правилно да разрешат въпроса. Учителят ще им даде метод да разрешат спора без бой. Не е позволено на ученици от окултната школа да се бият. Ако те се бият, останалите ученици ще ги наблюдават, ще коментират случката и ще кажат «Учителят взе страната на единия». Да, единият е повален на земята, а другият на леглото. След боя двамата герои седят и си философстват. Защо учителят допусна да се бием? Защо ни предотврати тази случка? Казвам, преди всичко те не се обърнаха към учителя си за съвет. Ако при това положение учителят прибърза да предотврати някакъв спор, значи той ще покаже слабост, страх. Защо учениците сами не предотвратиха тази случка? Те нали са учили разни методи, по които трябва да разрешават вън от себе си и вътре в себе си, всички спорове и недоразумения. И двамата знаеха методите, и двамата бяха предупредени, но се набиха на общо основание. С това дадоха на другите ученици един урок по предметно обучение. Питам, този ли е пътят, по който вие трябва да разрешавате въпросите? Не. Това е физическо разрешение. Освен физически бой, има още и бой на чувствата, както и бой на мислите. Когато смутите сърцето или ума на някого, вие му нанасяте бой в една повища форма от физическия. Ако кажете на някоя сестра или брат, които вървят в божествения път, че се изкривили пътя си, че са изпаднали в някакво заблуждение, вие смущавате техните сърца и умове. Право ли е това, което вършите по отношение на тях? Не е право. Така може да каже само онзи човек, който действително се намира в правия път. Тогава той има право да каже Сестра, тие чувства, които сега имаш, не са от този характер, каквито Бог изисква. Тия мисли, които сега имаш, не са от този характер, каквито Бог изисква. Този човек ще бъде един от тия, които продават скъпоценни камъни. Той трябва да каже, сестра, ела при мен, а ще ти дам един камък, по-хубав от твоя. Същото се отнася и за мислите. Тъй трябва да се изясняват нещата. И тъй, аз изисквам от вас послушание. Не се позволява на окултния ученик да каже на брата си или на сестра си, че са глупави, нито, че не са прави в нещо. Аз ви казах в една от беседите, че щом виждате погрешките на другите, Тие погрешки се отразяват и в самите вас. Кажеш ли някому, че е заблуден, че не познава реалността на нещата, ти сам се оглеждаш в огледалото и виждаш, че онзи в огледалото има някакво черно петно. Ти му казваш, слушай, махни това черно петно, обаче петното не се маха. Ти вземаш вода измиеш пятното и то се маха. Следователно, пятното, което си виждал в огледалото, го няма повече там. Ти няма да казваш, че си махнал пятното, но ще си мълчиш. Обаче ти трябва да го махнеш, защото си ученик. После ще кажеш, аз му посочих къде е пятното, а той го изчисти. Когато вие заживеете в реалността на нещата, там няма да има вече никакви петна. Ти като виждаш доброто в света, като виждаш Бога, няма да виждаш никакви погрешки. Виждаш ли погрешки? Любов нямаш. Как мислите? Бог вижда ли вашите погрешки? Ако живеете в Бога, няма да виждате никакви погрешки. Ако аз виждам погрешките на другите, ще видя и своите погрешки. Като влизам при вас, аз искам да видя Божественият образ във вас, искам да видя как Бог работи. Щом Бог е във вас, аз зная, че вие ще мислите правилно, ще чувствате правилно и ще действате правилно. Тогава животът ви ще има смисъл. По този начин именно ще може да се даде правилно направление на вашите енергии. Как ще работите за в бъдеще? Работите ли според методите на разумната природа? Вие ще дадете правилна насока на вашия ум и на вашето сърце. Сега аз искам всеки от вас да се спре най-малко по един час на ден върху някого, когато не обича и да се постарае да намери у него поне една добра черта. Това ще ви бъде като задача. Изпълнете тази задача заради Господа. Потърсете мислено една добра черта от този, когато не обичате. Ако можете да направите това заради Бога, значи у вас има едно силно чувство, една силна мисъл. По същия начин ще можете да влияете и на децата си. Децата ви са вашите ученици. Майката е първият учител на децата си. Тя трябва да гледа на дъщеря си и на сина си, като на окултни ученици. При възпитанието на вашите деца ще употребявате същите методи, каквито употребяват към окултните ученици. Ще опитате божествената мъдрост. Ще опитате Божествената любов, ще опитате най-после и Божествената истина върху онзи ученик, когато Бог ви е дал като ваше дете. Чрез него Бог ви изпитва. Ако имаш една добродетел, тя е ваше дете. И по отношение на нея ще приложите същия закон. Вие сте събрани тук, като ученици на тази школа, да опитате същия закон. Кулцино от вас, ако ви поставят на изпит да се самопожертвате, са готови да издържат този изпит. Много мъжно се издържа изпитът на самопожертването. Подбудителната причина на вашите действия не трябва да бъде страхът. Кога човек действа под страх? Когато не може да разбере любовта. Любовта е мекия тон в природата. Най-мекия тон в музиката е любовта. А страхът е най-силният тон. Когато човек се оплаши, космите му настрахват. Страхът е сила, която съдържа в себе си електричество.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 Веднага той ще придаде известно количество калории топлина на този тон. Тази топлина може да се почувства. Никой певец досега не е произвел със своите тонове светлина. Там седи нещастието на тия певци. И мисълта ми трябва да съдържа тези две качества – топлина и светлина. Мисълта е велика енергия, която се изпраща в света. Като енергия, тя трябва да произвежда топлина и светлина у самите нас. Като говорим за физически бой, някои от вас ще питат: Трябва ли да стават такива неща между нас? Казвам, тези неща са обикновени за света, но за вас. Те са изключения. Да се бият хората в света, това е нещо обикновено. Те не само, че се бият, но с милиони хора се избиват. Стават ли такива неща между вас? Те са изключения, които не са съвършено изключени. Следователно, ще знаете, че всеки от вас може да попадне в изключенията. За това, трябва да изучавате този закон. Като изучавате закона на изключенията, непременно трябва да боравите с меките тонове. Боравите ли с меките тонове? Всяко сърдече, всяко недоволство ще изчезне от вас и вие ще разрешите всички въпроси правилно, тъй както Бог изисква. Кое е най-доброто държание според вас? Да давате ухо на всичко казано речено или да не давате? Една турска поговорка казва, не дава ухо на лошите работи. Плаче ли някой, не му обръщай внимание. Карат ли се някой, не им обръщай внимание. Като дойде някой при мен, ще го питам. Турбата ти пълна ли е с нещо добро? Ако е пълна, добре дошъл. Ако пък е пълна с непотребни неща, ще ви дам пари да отидете някъде да ги изхвърлите. След като изпразните турбата си, ще изперете хубаво и тогава ще дойдете при мен. Аз ще ви я напълня с нещо хубаво. На света трябва да се даде пример от един велик божествен морал. Аз ви казвам как трябва да постъпвате и вие. Не обръщайте внимание на дебнавостите в живота. Хиляди страдания ще дойдат за вас. Ще имате изпитания, изкушения не само външни, но и вътрешни. Не им обръщайте внимание. Ама вън вятър имал. Ти ще седиш в къщи, ще се занимаваш, ще си четеш. Ама, грамотевица, да малвън, не им обръщай внимание. Когато дойдат меките тонове, ще им обърнеш внимание. Писанието казва, когато се обърнете към мене с всичкото си сърце, тогава ще ме познаете. Когато ме потърсите с всичкото си сърце, аз ще ви се изявя и ще ви помогна. Това подразбира меки тонове. Казва се още в писанието. Потърсете ме в ден скръбен и аз ще ви се изявя. Тъй, че вие трябва с помощта на меките тонове да разрешите всички мъжноти, всички изпитания и задачи. Казваме Бог и любов. Де ще се прояви тази любов? Ако двама ученици се карат, защо един от тях да не се обърне към Бога и да каже: Господи, Ти живееш в мен, нека Твоят мек глас, нека Твоята милост се изяви чрез мен. Това е хубавото в света. Ако ние не можем да предизвикаме Божията милост, да се изяви чрез нас, всички други енергии, които ще дойдат, ще слязат от върха на планината и ще се отразят много зле върху нашето развитие. За Бога е безразлично дали ти страдаш или се радваш. Ако Бог те обича, ако Той дълго търпи, трябва да знаете, че тази обич не е заради вас. Вие още не сте изучавали закона, защо Бог ви обича. Има други причини, които заставят Бога да ви обича. Има други причини, които заставят Бога да ви обича. Понякога цял народ трябва да изчезне от лицето на земята, но Бог има право да направи това. В такъв случай, защо вие трябва да предизвиквате Бога, да изпраща такава енергия, с която да ви погубва, да ви помете от света. Не, работете само с меките тонове, за да се ползвате с благоволението на Бога. Вие, като знаете, че Бог е благ, мислите, че може да правите всичко, каквото искате. Не е така. Понеже ученикът живее съзнателен живот, той трябва да бъде внимателен в своите прояви. Не мислете, че при такъв живот той не може да постигне своите желания. Напротив, при този съзнателен живот у страна на ученика, любовта ще има истински образ, мъдростта ще има истински образ, истината ще има истински образ по нези, които ви обичат и така ще ви обичат. Много същества от Слънцето ще ви обичат. Някои мислят, че като живеят божествен живот няма да имат любов. Не, хората сега нямат любов. Това, което съвременните хора наричат любов, не е любов. Живеят ли в Бога? Те ще имат истинската любов. Тогава, като обичаш някого, никой няма да те съди, никой няма да те дразне. При сегашните ви мисли всеки може да ви подразне, дали умът ви е на място или не, а при божествените мисли никой няма да ви закача. Нека дадем образец пред света от божествени чувства. И божествени мисли. И ние можем да дадем образци. Питам ви, когато две разумни същества се разговарят, може ли да се съмняват едно в друго? Две разумни същества се разговарят, приятелски помежду си. Те не могат да се огорчават. Огорчението е нещо относително, нещо вътрешно, а не външно. Когато се разговаряте с някого, вие обръщате внимание на звука, на гласа на този човек, а не на вътрешните качества на този глас, на думите, дали в тях се крие някаква отрова или не. Този звук някой път може да е силен, а някога мек, но в него има нещо хубаво. Следователно, вие трябва да видите какво е съдържанието на самия звук. Ако в него има вътрешна отрова, той може да те огурчи. Какви трябва да бъдат отношенията между учителя и учениците? Никой ученик не може да отиде при учителя си без любов. За да се установят между хората истинските отношения, които Бог е поставил първоначално, се изисква доблест. Често някои хора казват, тайнствени работи съществуват в света. Казвам, няма тайнствени работи. Кои неща са тайнствени? Всяко нещо, което човек не знае, е тайнствено. Можеш ли да говориш за онова, което не знаеш? Ние всякога говорим за неща, които знаем. Някой казва, трябва да говорим за незнайни неща. Никой не може да говори за нещо незнайно. Ние всякога говорим за това, което сме учили и разбрали добре. Само него можем да предадем и на другите. Говорете само за знайни неща а не за незнайни. Можем да говорим и за знайни неща, които са забравени. Следователно, ние ще направим добродетелите знайни, а не незнайни. Ние знаем истината, знаем мъдростта, знаем и любовта. Защо? Понеже можем да ги опитаме всеки ден. Стои, което не можем да опитаме, не можем и да изнесем. И тъй, вие трябва да бъдете искрени спрямо себе си. Искрени и към Бога. Когато сте в школата, не мислете, че сте сами. Вие сте пред лицето на целия невидим свят. Ако невидимият цвят се произнесе за вас, дали можете да бъдете ученик или не, само тогава ще ви запишат в школата. Там записванията стават по особен начин, а не както в тукашните училища. Ако имате любов, може да бъдете ученик. За да бъдете ученик, трябва да отговаряте на няколко качества. Първото качество – да обичате учителя си. Второто качество – да обичате Бога, т.е. мъдростта. Третото качество – да обичате истината, т.е. духа Божий, който се влива у вас. Когато духът дойде у вас, той ще ви изясни нещата. Значи, учителят ще ви запише, Бог ще ви получи, а Духът ще ви изясни нещата. Това са три качества, които ученикът трябва да има. Вашата любов не трябва да трае само един момент, но да бъде непреривна и всеки ден да се усилва с една микроскопическа величина. Някои казват, едно време имах много голяма любов, но сега любовта ми отслабна. В писанието се казва, любовта никога не отпада. Любов, която отслабва, не е любов. Това са лъжливи положения. Истинската любов не е само, че не отслабва, но всеки ден се усилва. И тъй, ако искате да бъдете ученици, от вас се изисква да имате любов към учителя си, любов към Бога и любов към Духа. Учителят ще ви въведе в училището, Бог ще ви научи на великата мъдрост, а Духът ще ви даде вътрешна светлина. Щом дойде вътрешната светлина, всички тия качества ще ви свържат с велики сили и вие ще станете самостоятелни. Някои казват, духът ми говори. Духът говори на онзи, на когото Господ е говорил. Господ е говорил на онзи, на когото Учителят е говорил. Не ви ли е говорил учителят, и Господ няма да ви говори? Не ви ли е говорил Господ, и духът няма да ви говори? Ако духът ви говори, и Господ ви е говорил, и учителят ви е говорил. Говорят ли ви и тримата в душата? Вие сте вече ученик. Лишенили ли сте поне от един от тия гласове, вие сте в дисхармония със себе си, не сте още ученик. На ученика трябва да говорят и трите гласа. Учителят трябва да му говори, Бог трябва да му говори и Духът трябва да му говори. Духът ще внесе в него светлина, Бог ще внесе знание, а Учителят ще внесе мекота. Ако ти си ученик и вървиш в правия път, Учителят ще ти каже, този е пътят нагоре, към великата мъдрост, към Духа. Когато говоря, аз нямам предвид специално някого. Помнете основните принципи, с които трябва да работите. От синце ви се изисква разумно сърце. Някои от вас ще постъпят с първия закон – любов към учителя си. Като казвам любов към учителя си, подразбирам да имате любов един към друг – Искам сега от вас да направите един опит. За две седмици да се отнасяте меко един към друг. Ако кажете някои по-остри, по-силни думи към някого, ще се извините. Съзнателно трябва да приложите мекота към всички. И тъй при новото записване се изисква от всички ви да имате любов към Учителя си любов към Бога и любов към Духа. Запишете ли се по този начин, никой не може да ви отпише. Тия неща ще бъдат за вас свещени и ще запишете в сърцето си любов към Учителя, любов към Бога и любов към духа. Тогава, като се обърнете към Духа, той ще ви даде светлина. Духът и вие, двамата заедно, ще се обърнете към Господа, който ще ви даде знание. И после с Господа заедно ще се обърнете към Учителя да дойде любовта у вас. Придобиете ли тия три неща, тогава ще започнете да работите. Господ ще ви постави пред великото, което ще бъде вашият идеал в живота. И при това положение вие ще имате мъжноти от различен характер, от материален, от сърдечен, от умствен, но можете да ги разрешите по един правилен начин. Те ще бъдат необходимо условие за вашето развитие. По този начин, вие ще имате опитността на всички уния, които са живели преди вас. Аз желая в тази школа да се образува вътрешна връзка помежду ви, да се интересувате едни от други, от живота си. Трябва да се стремите. Да намерите у всеки едного по една добра черта и така да се опознаете. Хората от света често мислят за себе си, че като тях няма други. Трябва ли да мислите и вие така? Ако всеки от вас има добро мнение само за себе си, тогава кой е добър? Не, трябва да знаете, че у всеки човек има нещо добро. У всеки едного се проявява божественото. Мислете за всеки човек тъй, както за себе си. Господ ви е събрал всички заедно и ви показва, че вие сте реалност, а не отражение. Ако виждате недъзите на някого, вие виждате отражението. Ако виждате доброто на някого... Вие виждате реалността. Ето защо вие трябва да виждате доброто у хората. Ако искате да видите себе си, ще се видите в огледалото. Ще видите, че всичко е приятно. Ако искате да видите Бога, ще го видите в класа. Казвам от как съм ви събрал в класа, по-добри хора от вас не съм виждал. Защо? Всеки човек, в когото Бог може да се прояви, е добър. Като казвам, че по-добри хора от вас няма, подразбирам вашите чувства и мисли, които са божествени. Като казвам, че сте добри, разбирам вътрешно добри. Понеже душите ви са от Бога, Той ме дал образ. По-добро от той, което Бог е създал, не може да има. Вие изпитвате любов към Бога, макар и всички свои недъзи, и с това вървите нагоре. Като казвам, че по-добри хора от вас няма, това значи, че вървите напред. С този стремеж, който сега имате, вие давате по-тик навън. Това е хубавото. Сега желая, като дойда втори път в класа, да бъдете още по-добри. Като дойда третия път, да ви намеря още по-добри. Тогава пак ще ви кажа. По-добри хора от вас няма. Сега ще си поставите като задача да се запишете в школата. Гледайте да не пропуснете срока за записването. Казах ви вече по кой начин да се запишете. Можете ли да се запишете по новия начин, няма никаква опасност да ви отпише някой от школата. размишление доброта истина красота това е любовта